El coreògraf Thomas Nun treballa a Sant Andreu oferint diferents espectacles que proposen noves vies de comunicació amb el públic. Reconegut amb el Premi Ciutat de Barcelona 2011 en la modalitat de dansa, Thomas va néixer a Londres però des de fa 15 anys viu a Barcelona. Aquí és on es va formar la companyia Thomas Nun Dance, resident a Sant D'Andeu Teatre. El Premi Ciutat de Barcelona 2011 li va reconèixer la tasca com a programador del festival Dansat, com a coordinador de la setmana de dansa integrada que s'organitza. És des del 2005 que el Sant Endeu Teatre els acull de manera fixa. L'artista polifacètic va estudiar en un principi de geologia, ja que la seva mare insistia en que acabés primera carrera, si volia dedicar-se a la dansa. Després va ballar a llocs tan diversos com la l'Aia, Holanda o Bèlgica. No va ser, però fins que va treballar a Amsterdam que va conèixer la Nuri, que és a l'actualitat la seva dona, i qui li va fer convèncer per tornar a Barcelona. L'any passat celebraven 10 anys de la companyia i ja porten 14 produccions. Encara se'n fan creus de com passa el temps de ràpid perquè ja ha dedicat tota una vida, i continuen. Thomas afirma que per ell la dansa és una necessitat, que cop molt important ja que és una manera de comunicar-se mitjançant el cos. Després, les persones que observen aquest moviment podran experimentar tota una sèrie d'emocions, i això el commou. No està tracta tant de buscar el més entreteniment, sinó d'intentar provocar una reflexió, un pensament de qui som, què som, pensem i sentim. Personalment, Tomàs Nunn se sent satisfet de formar part del teixit de la dansa en aquesta ciutat que l'ha vist créixer. Persones com ell poden ser un referent per tots els ciutadans i ciutadanes que es replantegen a dedicar-se o a trobar temps per fer allò que realment els motiva, i també els agrada, tot a mena d'activitats i hobbies. Tot i que sigui necessari molt d'esforç i capacitat per adaptar-se a diferents entorns, és molt reconfortant el saber que encara hi ha casos de persones que viuen i són reconegudes per una passió. D'aquesta manera, comenceu una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, és tot un poble. Qui us parla i acompanya, Raquel Ballesteros i Jordi Garcia. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble.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 Aquesta tarda a les 7 a la plaça d'Orfila, davant mateix de l'Ajuntament del Districte de Sant Andreu, es realitzarà la 41a Assemblea, assemblea d'Ignats del Nostre Poble, un dels temes que es tractarà serà la vaga general del proper dijous. Avui en parlarem en aquest programa amb un dels membres d'aquesta assemblea, el senyor Felipe Anguren, qui ens donarà més detalls al respecte. Més coses a comentar-vos. Rodalies estrena a Catenària de la Sagrera a Sant Adrià.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 Durant aquests dies festius s'enllestirà la superestructura del túnel i es portarà a terme les, no, les connexions del nou tram amb la línia de Barcelona-Port-Bou pels dos costats. Quan entren en funcionament es completarà la construcció del túnel d'alta velocitat, el TAP, amb 250 metres lineals de pantalles perimetrals en un tram pel qual avui circulen provisionalment els regionals. Més coses crítiques, el manteniment i el disseny dels parcs infantils endreuencs. Es nota que els ha dissenyat gent que no té nens o que no va als parcs, explica Sandra Garcia, que és una mare i usuària d'aquests parcs. Es refereix als parcs infantils de la ciutat, que des del seu punt de vista presenten seriosos problemes de concepció, uh, des de places dures que destrossen els anois a la més mínima ensopegada fins a tobogans de ferro que cremen el sol mediterrani i per tant passen a ser inservibles durant gran part de l'estiu. El principal problema els també els excrements d'agost que hi ha per tot arreu. La llista de despropòsits sobre aquest assumpte es recita amb interès que reciten interès d'aquesta jove mare de Sant Andreu es repeteix amb mínimes variacions en la boca d'altres mares i algun pare de molts punts de la ciutat. Garcia ens dona exemples concrets. El parc de darrera de Can Fabra té un tobogant metàl·lic al qual a l'estiu els nens no poden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 el banc d'aliments de la parròquia de Sant Pacià, Sant Andreu i la de Cris Reia La Sagrera els traslladen a un nou local que els ha cedit l'Ajuntament. A partir de l'abril unificaran esforços per atendre més de 400 famílies. El nou local, de 500 metres quadrats, els permet treballar amb més comoditat i organitzar-se millor. La parròquia de cris Rey i de Sant Passià són els dos bancs d'aliments que reparteixen que viures a Sant Andreu. Amb el pas del temps, el nombre de persones que tenen ha augmentat i, per tant, també els quilos d'aliments que emmagatzemen. És per això que l'Ajuntament ha cedit un nou local al banc d'aliments de Sant Andreu. Aquest és el banc d'aliments de la parròquia de Sant Pacià. Aquí preparen els lots per repartir a unes 280 famílies. Per fer-los poden arribar a amagatzemar 4 tones d'aliments. Tot i bé com reconvertir sales de reunions en magatzems, l'espai se'ls ha petit i en una superfície de menys de 200 metres quadrats no poden organitzar-se bé ni atendre adequadament els usuaris. Per donar un millor servei, el banc dels aliments de Sant Pacià i de Cris Reyes traslladarà a aquest nou equipament. L'Ajuntament ha cedit i ha adequat aquest local de 500 metres quadrats i ara ells l'estan equipant. A l'abril, és a dir, d'aquí pocs dies, tots dos bancs d'aliments compartiran l'espai i atendran més de 400 famílies de la Sagrera, el bon Pastor i Sant Andreu. Actualment, una setantena de voluntaris col·laboren amb aquests bancs d'aliments. Les entitats desitgen que el nombre augmenti quan s'instal·lin en la local. I obrint plana cultural, hem de dir que l'espai de jove Garcilaso guanya un espai de formació integral per joves. Quan es traslladi a la Biblioteca Garcilaso, l'espai jove guanyarà 700 metres quadrats, on s'ubicarà un espai de formació integral per joves i adolescents. L'espai disposarà d'una mediateca, tallers i espais d'intercanvi de coneixements, entre altres, coses, entre altres coses. Amb el proper trasllad de la Biblioteca Garcilaso, al complex de l'antiga fàbrica alquèmica, L'espai Jove Garcirà s'ho guanyarà un espai de 700 metres quadrats aproximadament, repartit en aquestes dues plantes. L'espai, que deixa lliure la biblioteca, s'aprofitarà per fer un projecte de formació integral per a joves i adolescents, un espai on els joves trobaran recursos en matèria format, formativa, personal i educativa a través d'un espai de lleure i de trobada per joves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 que aquesta mateixa tarda es realitzarà a la plaça d'Urfila. Per tant, eh, continueu connectats en aquesta sintonia perquè d'aquí uns moments us oferirem a que, a aquesta entrevista. Fins ara. Si em veus arrossegant com sempre als peus, fes veure que has perdut la cartera. no és pas normal però veure-te fa mal demà és molt normal però veure-te em fa mal i les coses que em surt fer molt bona parella la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poc. Doncs tal com us deia en fa un minuts avui eh, a realitzar la 41ena Assemblea d'Indignats de Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels membres d'aquesta Assemblea d'Indignats com és el senyor Felipe Aranguren. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Què ets? Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica quan es va crear aquesta Assemblea d'Indignats de, de, de Sant Andreu. L'assemblea es va crear quan l'assemblea de plaça Catalunya va decidir que, que es feia el traspàs als barris i als pobles, no? i aleshores, uh -huh. pues, com tots, pues, vam anar al nostre poble i a treballar aquí, i vam fundar l'assemblea pues, quan, va, quan es va a dissoldre l'assemblea de, de plaça Catalunya. Uh -huh. I arribem ara a la 41 ena assemblea d'indignats del nostre poble, sí. i el que sí que ens agradaria que ens expliquéssis una mica doncs, Què és el que teniu pensat de parlar aquesta tarda? Bé i el treball d'aquesta tarda és per parlar de la vaga, clar, perquè uh -huh. la tenim a dos dies i uh -huh. aleshores doncs, parlarem de la vaga, les accions que farem i la qüestió que tenim davant de, del nostre, però també parlarem del dia 30, perquè clar, uh -huh. no és només la vaga, sinó que nosaltres continuarem i, i no és només que sigui una vaga laboral per nosaltres, no? sinó que és una vaga de tipus social que té que veure amb les retallades, amb les pujades de transport, amb moltes coses més i, per tant, nosaltres continuarem cap a una altra vaga que, que, que sigui més important i més social possiblement. Mm -hmm. Perquè des de que es va fundar l'Assemblea d'Intignes de Sant Andreu cal dir que no, no heu parat, no? o sigui, heu anat fent moltes activitats que potser caldria don donar a conèixer. Sí, bé, nosaltres primer vam funcionar a base de comissions, és a dir, comissió de cultura o comissió d'educació, de sanitat, de, de laboral, i cadascuna d'aquestes comissions fa el seu treball. I després fem un treball, diguem, més d'assemblea, no? com són les xerrades o com són... Som la nostra col·laboració amb la Universitat Indignada, que vam fer moltes xerrades, també vam fer l'acampada, que va ser molt, molt important i molt exitosa, i aleshores nosaltres el que volem és una implantació aquí al poble per poder fer un treball cara als veïns i a les veïnes i a la gent en general, diguem, no? No només una qüestió de tipus polític o una qüestió de tipus sindical, sinó incidir en el poble, no? També ens hem en la qüestió de salbament casc antic, que ha sigut importantíssima, i bé, pues estem en això, no? en, en les, les lluites de la gent. Perquè com, com veieu a hores d'ara la resposta del, del poble? Bé, el, el poble està una mica adormit, com tots. Mm. Jo penso que no és no tan adormit quan que hi ha molta por, no? la por a perdre, mm. la por a, a, al treball, la, la, la por sí. a l'atur. Eh, la por sempre és un un punt molt important per dominar els pobles no? la por i la ignorància A no? nosaltres treballem per les dues coses no? perquè per la gent sigui menys ignorant i coneixer millor la realitat per un costat i per l'altre perquè perdi una mica la por o si no perdre, doncs, almenys assumir la por i que la por no sigui paralitzant no? Mm -hmm. perquè el, el que sí que s'ha notat és que la gent doncs, té por de les retallades no? sí, sí, sí, sí però té por de les retallades però pensa S'han imbuït la idea de que les retallades són necessàries, no? Sí. I això és molt fals, no? Perquè l'estat espanyol es gasta menys que en ningun lloc de tota Europa en la qüestió del gasto social i teníem una molt bona seguretat social, teníem una molt bona xarxa d'hospitals i les retallades són per, per destruir tot el que eren un, uns guanys que la gent havia aconseguit, que el poble havia aconseguit, i per privatitzar tot això. I aleshores, eh, pensem que és una fal·làcia i que la gent té una informació molt dirigida des d'adalt, de, des, de dalt, no? des de dels poders polítics pràctics més importants. No? Uh -huh. Doncs sí, la veritat és que cal anar amb peus de plom no? a l'hora de, de difondre aquests missatges entre la població M tan en comptetat, doncs com molta gent ara es mateixa està a l'atur. sí és clar que sí, però pensem una cosa que és important no i és que la gent no està obligada a obeir les lleis injustes, no? mm -hmm. la llei injusta és alguna cosa que el propi mira que si tareas sap tot pas aquí no ah. és a dir que, que un no no no deu. Eh, sometres a una llei injusta no? i aleshores la desobediència civil és molt important no? perquè quines altres armes tenim no? pues, pues, desobeir no? i dir no, això no ens agrada aquesta llei no és justa i volem una altra llei o volem una altra cosa que sigui justa per al poble, no? I no només eh, lleis que, que són per la gent que ja té de tot, no?, i que guanya molt, no? I quan dic això, doncs pues mira, retallen les... No, no és que retallen les pensions, som, som, pugen una mica les pensions, però pugen l'IRPF, no? I en canvi, doncs pues mira, el vicepresident del BBVA agafa la seva jubilació i el donen 92 milions d'euros, no? Això és increïble, no? Perquè vosaltres com a assemblea com veieu el fet de que s'hagi hagut de retallar per, primerament per sanitat? No? Bé, bueno, això és un desastre. Nosaltres tenim claríssim que les retallades sense sanitat no, no són ni necessàries ni obligatòries, és a dir les retallades en sanitat es fan simplement perdonar com sempre han fet no? un mal servei, després diem que el servei públic no, no és bo i aleshores pues, la privatització no? i que la gent pues, faci el copago i totes aquestes coses, no toquen les farmacèutiques, no toquen res de res però toquen a la gent del poble no? i a la gent més humil, normalment més gran també, que és importantíssim això, i jo penso que, que, que són, bueno, si sí, jo dic la paraula, com que estem indignats diria que és una canellada, no? Uh -huh. És una canellada jugar amb la sanitat i amb l'educació d'un poble, no? Uh -huh. Perquè això és molt necessari per al progrés, i sense progrés ara anem, no? I, i això és increïble. Uh -huh. Perquè el que sí que vam veure no fa massa temps és que els indignats de Sant Andreu van acampar a la mateixa plaça Urfila, no? O sigui que... Sí. Sí, les places, al final, cal, eh, són nostres, no?, són de la població, no?, i aleshores vam fer l'acampada amb aquesta idea, no?, l'acampada va ser molt festiva, molt agradable, i va estar molt bé, va ser molt docent, també, en el sentit que va, la gent va, va conèixer gent que no es coneixia del poble, no?, que, que estava una mica separat, no?, els joves per aquí, la gent gran per allà, eh, organitzacions per un costat, per l'altre, i això va ser un pol d'atracció de tothom, no?, jo penso que l'acampada va ser un èxit molt gran, no? i sobretot en la unió amb la universitat indignada, les xerrades que es, que es donaven, jo penso que va ser molt important i molt interessant. No? Uh -huh. I tothom, tothom que va passar per allà va donar-se de que això era, era de veritat. No? Després l'estiu es va fer una mica de mal, i després l'hivern, evidentment, és complicat per mantenir la llena de les places, i fa fred, i aleshores pues, no en posem... Hem perdut una mica de gent que no volia anar a la plaça, perquè és normal. Però bueno, no passa res, que ja continuarem amb això. I aquest dijous es presenta la vaga general, que ja veurem com va, no? Bé, bueno, la vaga general primer és una qüestió dels grans sindicats o dels sindicats mitjans i alternatius també, de tothom, no? Vull dir, buidar els polígonos i aturar els treball és una qüestió dels sindicats, nosaltres no podem fer-ho, però sí que podem fer l'extensió al barri, a la gent. Eh, vull dir que, que, per exemple, és important que hem decidit no atacar ni ni, ni fer res al petit comerç no, no és ah. enemic que en aquest moment està molt molt estrangulat també sí. i aleshores seria qüestió de treballar una mica més la conscienciació de la població i dar-se compte de que no només és una qüestió laboral sinó que és una qüestió de tipus social nossaltres ah. sortim no només per la qüestió de la reforma laboral sinó també per, tot el, per tota la ment la gent no? uh -huh. I passada la vaga general que, que més pot ens podem trobar, no? Perquè... Bé, nosaltres continuem amb el treball mateix, és a dir, estem en contra del desdunament de la gent, estem en contra de, del retall de, de, de, de les ajudes a la sanitat o, sí. o als discapacitats, i vull dir que eh, treballem molt conjuntament no, no només amb nosaltres de Sant Andreu, no? Mm. Sinó, per exemple, també hi ha gent de la Trinitat que forma part de l'assemblea de Sant Andreu sí. i nosaltres vam estar una mica també la lluita contra el... El, el, en el cap de la latrinitat no? per les urgències de la nit això és molt important que la gent vegi que, que es treballa per ells no, no, no són interessos nostres no? sinó que és la gent que, que, que, que té que luir tu i twitterar per als seus drets no? shores què farem després pues continuarem en la lluita continuarem en la conscienciació i continuarem amb la nostra línia no? una línia pacífica una línia de conscienciació i de, de, de, de, de treballar l'esperit de la gent no? perquè si no ens trobem amb un amb un, una amontonada de ves no? que no, no fa res no? Que, que queda a les ordres del poderós no? i més en un moment en què s'ha presentat doncs, una, una reforma laboral que no, sembla que no, que no agrada a ningú no? Bueno, que no és una reforma laboral això és la destrucció dels tres del treballador és a dir, no, no és ninguna reforma això es retrotra a èpoques molt antigues no? mm. eh, la tur, diuen que facilitant l'acomiadament guanyarem post, postos de treball i això és una mentida no? No. tot allò no, no és una reforma hem perdut el contracte social ja no hi ha un acord entre empresaris i treballadors ara els treballadors queden als peus dels, dels empresaris i de la gran patronal i és per això que, que lluitem no? no és una reforma laboral més no. és la destrucció dels drets dels treballadors que, com hem conegut fins ara no? i ens trobem en la possibilitat que ja és certa de que sempre les generacions havien viscut una mica millor que l'anterior la, la, no? doncs en aquest moment ens trobarem com que la següent generació viurà pitjor que l'anterior no? i això és increïble no? uh -huh. doncs per això s'organitza aquesta assemblea d'indignats aquesta tarda a la plaça Orfila que esperem que sigui doncs, tot un èxit perquè els veïns i les veïnes doncs, sortint al carrer a a manifestar doncs, el seu rebuig a aquesta manera de, de, de veure la societat. No? Esperem que sí, esperem que sí, i tothom és uh -huh. benvingut i tothom pot assistir, no hi ha ningún problema i és obert, no? Hi ha un, un terme ideològic, quan parles de, dels temes de la sanitat o de les urgències, no estàs parlant per uh -huh. dretes ni per esquerres, estem parlant per tothom, no? I per tant, eh, això ens agrada uh -huh. molt i ens tranquil·litza sí. molt a nosaltres. Sí. Uh -huh. D'acord, doncs Felipe Aranguren, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada Nada, vosaltres ja sabem eh? Teniu sempre la vostra disposició I esperem doncs, que l'assemblea la bueno, d'aquesta tarda doncs, funcioni d'allò més bé eh, Esperem que sí, vinga Molt bé, doncs moltes gràcies bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Felipe Aranguren que és un dels membres de l'assemblea d'indinats de Sant Andreu que precisament aquesta tarda seran a la plaça d'Urfila per fer sentir la, la veu de, de l'assemblea i, de, i, i del poble en, en general davant de totes aquestes vagues a, de totes aquest, aquestes idees que van sorgint i que potser donc se caldria mirar amb, amb peus de plom de quina manera s'apliquen aquestes aquest, aquests... Bé, totes aquestes recursos no? reformes, sí. reformes sí. molt bé, doncs ara fem una pausa, tornem tot seguit ja parlant de seguretat amb la Guàrdia Urbana, fins ara Puja el cel despulla el blau mira la llum com va caient sota la pell el teu somriure en rampa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 secrets dels misteris de l'univers t'els guardaré digue'm com tornar a casa Dona'm la clau que està buscant tot aquest temps Digam-neix Podries ser tan màgic si tu vols cel d'estiva sant tresors podríem ser tu i jo però ser un de sol al mateix temps obrint de bata a bata món sense cap por com un transparent mirall de foc sense dolor un camí que sempre tu algun lloc Sobre poca por, no, potser només una il·lusió. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i, tal com us dèiem abans de realitzar aquesta pausa, tenim amb nosaltres a la Guàrdia Urbana, en concret amb l'Alfons Puig, que és un dels membres de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, i volem parlar de l'operació Xarxa Metro perquè mm, ens trobem o possiblement doncs, us heu trobat alguna vegada amb conductes incíviques a, dins el metro en concreta parades com Sagrera, Trinitat o Bon Pastor. i oi, val la pena doncs, que parlem d'aquest tema perquè la Guàrdia Urbana doncs, segurament doncs, ha pres mesures per tal de que aquestes, aquestes conductes doncs, no, no es repeteixin no? doncs parlem amb l'Alfons Puig, molt bon dia Hola, bon dia a tothom doncs eh, avui heu vingut a parlar de l'operació xarxa que es realitza al metro. Què, què podem dir sobre sobre aquesta, sobre aquesta operació? Doncs mira, si et sembla, primer fem una explicació genèrica de com funciona el servei, perquè és un servei d'ambit ciutat uh -huh. i no és un servei exclusiu de Guàrdia Urbana, sinó que és un servei participat pels dos cossos de seguretat, per Mossos d'Esquadra i per eh, Policia Local Guàrdia Urbana. Uh -huh. I és un servei que, diguem que és relativament nou perquè si bé els cossos de seguretat sempre ens havíem encarregat de la seguretat ciutadana a, a dalt, a la via pública, als espais públics, a, al suburbà, a la part inferior, no havíem baixat mai. Mm. És aquest estiu passat quan l'alcalde de Trias vol posar en marxa un pla per reforçar, perquè fins a aquell moment recordem que el metro, la seguretat queda en mans exclusivament en aquells moments parlo, eh, de l'empresa de seguretat, del servei de seguretat de, de transports de Barcelona, del servei de metro, i a partir de l'estiu es comença a fer aquest reforç en el que unitats de guàrdia urbana, patrulles de guàrdia urbana i patrulles de Mossos d'Esquadra, val a dir aquí, perquè sembla que explico que fem coses i dic patrulles, sembla que tenim gent dedicada exclusivament a això, i no, perquè tindríem, si fos així tindríem unes ràtios de policies a Barcelona que n'hi haurien ciutadans, serien tots policies. I són patrulles que dins del seu patrullatge ordinari, de la seva activitat ordinària normal, en determinades franges horàries i segons el sector que els toqui patrulla, realitzen aquestes baixades al metro i fan circulació de recorregut per dintre. Tant andanes i passadissos de les estacions d'enllaç com a circulació dintre dels convois d'estació a estació i tornada. Les franges usàries van repartides en tres, de manera que eh, pel, durant el matí hi ha tres hores en la què s'encarreguen Mossos d'Esquadra i tres hores que s'encarrega Guàrdia Urbana i de la mateixa manera la tarda després de l'hora de migdia del relleu. Què s'aconsegueix amb això? aconsegueixin una presència permanent dels cossos de seguretat i sí, una, una participació activa dintre de la seguretat i que moltíssimes persones ens vegin uh -huh. perquè si bé cerca els objectius eh, de treball els... els objectius, purament objectius, valgui la redundància ara, eh? en el sentit de que es puguin comptabilitzar intervencions, atencions, localització de gent amb, amb antecedents policials que estiguin a hora de cerca, de captura, o identificacions, o um, malbaratament d'ambulant, o evitar conductes cíviques, o, o, o denúncies per, de, per, per moltes coses, eh? viatges sense títol, sense bitllet. Més enllà de tot això, que sí, que també, perquè nosaltres... Bueno, em sembla, em sembla, nosaltres no em sembla que tota raó quantifiquem perquè ens sembla que costa, costa molt valorar l'eficàcia d'un servei si no ho quantifiques. Però en aquesta altra part, que és la, la no quantificable i que és la que de vegades valora més el ciutadà, que és el perceptor del servei, és aquesta sensació de seguretat de, si no, si no cada vegada que entran al metro, moltíssimes de les vegades que entran al metro, em travesso, em creu amb una patrulla de policia o de Mossos d'Esquadra i això provoca una sensació de seguretat subjectiva, com comentava abans a mico trencat, trencat, no trencat, que ja el trencaré, eh, en la que el ciutadà eh, es veu reforçat amb la seva sensació de seguretat. Uh -huh. Això ens ha passat, per exemple, a l'estació de Bon Pastor a les andanes, aquelles entrades i sortides eh, provocaven certa sensació d'inseguretat més objectiva que objectiva perquè no eren tants els dels delictes o les faltes o els furs denunciats en, aquell, en aquella estació si més no, no fora de ràtio d'altres estacions però ha millorat eh, ràpidament només que per la percepció de seguretat en controlar veure que hi ha patrulles que com he dit abans, si no cada vegada moltes de les vegades que el ciutadà entra a l'estació doncs, es trabeix en un de nosaltres Sí, perquè hem de dir que tant l'estació de Bon Bonpastor com la de Baró de Vivert de sortides vas a parar en una esplanada en què ja no hi ha, no hi ha res. No? Has de caminar uns quants metres per trobar-te a, a, doncs a, a gent. No? Tot allò molt, sí, molt assolat. Es, es van fer, em sembla, que en perspectiva d'urbanització posterior, però del moment no, de moment no ho tenim. No. O sigui, sí que és veritat. Precisament per això provoca aquesta sensació d'inseguretat i precisament és bo que els cossos de seguretat estiguin patrullant. Més enllà d'això, eh, que puguem intervenir amb fets de vandalisme perquè també ens hem trobat que Bueno, per desgràcia tenim aquestes, aquestes colles que, que es dediquen al vandalisme pel vandalisme i que ens, i que ens fan malbé a tots, el mobiliari urbà i les estacions i, i, els, i les màquines esplanadores i que ens, ens generen problemes. No? Però sobretot es tracta d'aconseguir una miro, millora en el sentiment de seguretat passiva i subjectiva per part del ciutadà a més que són zones com en deien de Bonpastor i Barro de Viver que han quedat una mica aïllades del que són els edificis doncs les mateixes organitzacions o, o, o gent que es dedica a conductes incíviques doncs aprofiten per, per molestar el ciutadà no? I, el, i és per això doncs, que cal la mesura, prendre mesures per part de la Guàrdia Urbana. Sí, com molt bé apuntes, el fet que estigui aïllat o, o si més no, en zones poc freqüentades, de part, eh, provoca, més que provocar el que fa és afavorir aquella sensació de, per part del qui vol cometre la malifeta, que no ho vull qualificar sempre de delictes, sinó que es poden fer altres coses a nivell d'incivisme i de vandalisme, eh, sí que els hi provoca aquell sentiment d'impunitat Eh, en tant que l'anonimat sempre afavoreix aquesta impunitat no? i efectivament, són unes poc freqüentades amb, amb poc enllumanat públic doncs eh, afavoreix aquest sentiment d'impunitat en tant que els fa anònims la nostra presència no només serveix per trencar els i amb ells sentiment d'anonimat sinó perquè altres ciutadans ens puguin requerir o informar-nos del que està succeint sinó no en aquell mateix moment en altres i poder després planificar els nostres serveis uh -huh. doncs uh... Prenem nota de quina manera s'està es es articulant aquesta operació de xarxa de, de mètron. Doncs aquí el que estem fent que és, és l'extrapolació del servei tal com està organitzat a tota Barcelona mm. bàsicament consisteix en accedir que la, les patrulles <coughs> perdó, de les diferents, dels diferents sectors policials operatius el que nosaltres anomenem SBs eh, que són marcacions dintre del territori, és a dir dintre del districte i en els barris i dins del barri i aquests barris conformen entre ells uns sectors policials operatius. doncs la patrulla, dins de l'assignació que tenen en cada una dels sectors policials operatius, actuen en aquestes franges orelles que et dic tres vegades eh, horesnars i hor eh, eh, parells. parells que ens repartim entre Mossos i Guàrdia urbana com he dit abans, Accedeixen a les estacions nucli que solen ser aquelles que tenen enllaç entre més d'una línia i a partir d'aquí circulen tant amb els convois com recirculen per les andanes i els passadissos d'enllaç. Depenent del temps, depenent de les intervencions que es trobin, doncs arriben més lluny o menys lluny perquè clar, no sempre podem arribar fins a final de línia i tornar, per exemple, no? perquè de vegades doncs, et trobes amb alguna intervenció que no sempre necessàriament han d'estar relacionades amb conductes dolentes, sinó que moltes vegades són de suport i d'auxili una dona gran caiguda, un senyor gran extraviat, eh, desorientat que, això ens trobem molt, molts requeriments per part de treballadors de, de transports que es troben constantment amb aquestes situacions uh -huh. i després aquesta patrulla es incorpora al servei ordinari a la següent hora aquest servei l'assumeix Mossos d'Esquadra i així ens anem eh, solapant uns als altres per intentar aconseguir un major nivell de presència sense oblidar que la part de dalt també també tenim feina doncs sí, és important que el ciutadà sàpiga doncs, que si es troben en, en el metro o en, o en un transport públic, com pot ser ferrocarrils, doncs que sàpiguen que està la, la, la Guàrdia Urbana per do donar el seu ajut a aquella persona doncs, que esti estigui desorientada o que tingui algun problema a l'hora d'utilitzar el transport públic. No? Si sí, penseu, això ja ho vaig començar a apuntar en la meva intervenció de fa 15 dies, sembla, i si, i si continuo venint ho repetint. Els cossos de seguretat es coneix bàsicament per la nostra funció represora però haig a dir que el 95% de la nostra activitat anual eh, és eh, de caràcter assistencial uh -huh. perquè fem molta d'assistència des de menors, desemparats eh, assistència a, a la llar no en el sentit propi de les, eh, de les assegurances uh -huh. però sí, hi ha molta gent que té petits problemes molt greus en aquell moment, fuites importants que ho hem que les primeres persones que reaccionen són els, els cossos de seguretat i després del tema de prevenció, de publicitat de prevenció, i per tant també estem treballant en aquest camp. Així que insistirem molt en això, que tothom que ens pugui anar traspassant informació i que ens vegi, que ens assaludi, que ens expliqui coses de, del funcionament del metro que s'hi troben. Doncs sí, nosaltres des d'aquí el que sí que podem oferir és el nostre mail, nostres contactes, el número de telèfon és el 933456454 i el nostre mail, que és informatius arroba rtb doncs que els ciutadans i els veïns els utilitzin i nosaltres doncs, a través de les queixes, opinions o dubtes o suggeriments que ens facin, doncs les farem arribar a la Guàrdia Urbana per tal de que ells no doncs, tinguin coneixement d'això eh? doncs moltes gràcies per fer-nos d'enllaç d'acord, molt bé doncs Al fons Puigé és de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu moltíssimes gràcies per avui haver vingut en aquest programa ja sabíem que no, no et tocava tu <ríe> venir avui però bé, eh, tenim, donem les gràcies per, per haver vingut i... Oh, encantat, encantat. Només passa que aquests dies, com us podeu imaginar, anem una miqueta atabalats amb tots els preparatius de dijous i entre les reunions i reunions ens hem d'anar a com es pugui. Sí, sí, perquè el dijous us espera aquesta vaga i suposo que tindreu molta feina. Eh? Sí, i les prèvies, saps que hi ha moltes mobilitzacions prèvies de, de preparació i no, no només sí. estem pendents de la de dijous sinó que podem dir que pràcticament vam començar dissabte Uh -huh. perquè han tenir diverses manifestacions a centre-ciutat i bé, ens tenen ocupades amb aquestes coses well, ja ja és bo no? que us tinguin ocup ocupats sí, sí, sí. també perquè, sí, sí. Sí. Sí. Sí. ens encanta, <laughs> <laughs> ens encanta. <laughs> molt bé doncs Alfons, potser moltíssimes gràcies i t'esperem bueno, una altra vegada encantat vinga. molt bé, doncs ara fem una pausa i tornem vinga Sí, juro quedar-me amb tu Pren el vi I bevem-lo junts Allarguem aquest patir Sembla nit Que no s'acabi mai que demà Demà ja hauré marjat Sembla nit Que no s'acabi mai que demà Demà ja hauré marjat Crema un tronc fa el braça i crema igual que jo per tu el demà vindrà per emportar-me una mica més i no és fàcil haver-se'n d'anar mira amor no plorar però no ja saps que hi ha marxar oh, senyor que no veritat Cent Que no s'acabi mai Que demà Demà hi hauré marxat Cent de Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs tal com us deia ahir, eh, encara que ja ha passat el dia 8 de març, el dia de les dones, encara es continuen realitzant algunes activitats. Hem de dir que, com cada any, se celebra els diferents barris de Sant Andreu, tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona, activitats a les que esteu convidades i convidats. Tenim una exposició, llibres a les mans, de Meritxell i Moner, per exemple, aquests dies, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, que és al carrer Segre, 24 32, uh -huh. i així com una altra que s'anomena, al principi va ser la paraula, al mateix centre, el passadís de l'auditori. Um, també hi ha la resolució sobre dones, pau i seguretat del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000, que instava els Estats membres a assegurar, això seria el, el, el, el significat d'aquesta exposició, una més alta representació de les dones en els processos de la resolució de conflictes i presa de decisions. Això és el Centre Cultural Can Fabra i dijous que ve, és a dir, el dia de la vaga, no? sí. Aquest dijous, aquest dijous. Doncs a la sala d'exposicions del centre cívic de la Trinitat Vella, al carrer Forada de Forada de número 36, a les 6 de la tarda es projectarà un documental que es diu Indomables, una història de mujeres libres. Això ho organitza el PIAT, que és el punt d'informació i assessorament de la dona, i el centre cívic de la Trinitat Vella. Hem de dir que, mm, bé, suposant que el centre cívic de la Trinitat Vella estigui obert aquest dijous perquè tot està pendent d'aquesta vaga general que possiblement doncs, eh, pugui afectar la realització d'aquest documental. Doncs ara marxem cap al primer certamen literari, Club Natació Sant Andreu. A la iniciativa de l'entitat seran premiats els originals inèdits o guardonats en altres certaments. Amb temàtica al llibre, el relat haurà d'esmentar el Club de Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. N'hi ha dues categories, infantil fins als 14 anys i adulta a partir d'aquesta edat. El lliurament d'aquests treballs es, farà, es podrà efectuar fins al dia 26 del mes que ve d'abril i el jurat matar el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig. Finalment, el dia 15 de juny es farà l'acte del lliurament i es podeu, es podeu veure aquestes bases en una, a la pàgina web um, del de primer, primer certamen literari exacte, a la pàgina web del Club Natació Sant Andreu que és www.cnasantandreu.cat i tal com us dèiem doncs eh, demà ho podríem parlar d'aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu més coses a comentar-vos doncs demà dimecres a les 7 de la tarda Passeos com mi madre arriba al Centre Cultural Can Fabra són trobades amb el món del llibre, en el marc del programa parlem amb l'escriptor que sigui en aquest cas, Xavier Pérez Andújar es conversarà sobre el seu nou llibre Passeus com mi madre, de l'editorial Tosquets i amb Gemma Molet, que és la conductora d'aquest club. L'entrada és lliure i l'aforament és limitat, per tant, millor afanyar-se a, a, afanyar a arribar-hi. Exacte. Sí, I... sí, sí. <laughs> Demà a les 7 de la tarda que estigui davant del Centre Cultural Can Fabra perquè ja, ja comença això. Eh, doncs ara parlem d'una altra activitat, eh, parlem del gran Pere Caldés i d'un nou concurs que organitza el Vivarne Bloch. Eh, aquest mes, el Biblioteques de Barcelona celebra el centenari del naixement de Pere Caldés amb un concurs i activitat de les biblioteques. Eh, S'hi pot participar durant, durant tot aquest mes i es, es podrien guanyar tres llibres de l'autor i una inscripció al taller de teatre en Pere Caldés. I de, de les biblioteques ens anem cap al barri del Bon Pastor perquè ja es realitza colze a colze amb l'espai familiar del barri. A la Biblioteca de Bon Pastor ja fa temps que es treballa amb l'espai familiar del barri organitzant visites mensuals a l' equipaament per, tres, per a tres grups de famílies que hi assisteixen. El curs passat es vare ens van sorprendre de nou. Podeu venir a descobrir eh, part d'aquesta tasca tan creativa. Més coses a comentar-vos ens n'anim ara cap a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, i allà el que trobareu és l'Alter Ego, superherois i les seves identitats secretes. A la secció de còmic de la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra pots trobar l'exposició Alter Ego, aquests superherois i les seves identitats que no, no coneixem. Pots descobrir-los i, i saber qui s'amaga darrere de la seva màscara. Molt bé. I, després de passejar-nos per la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra, podem anar al Centre Cívic de Sant Andreu, on es realitza el 8è concurs fotogràfic G.A.G.L.G.T.B. Sí, aquest Centre Cívic, al carrer, carrer gran número 111, us ofereix fins dijous aquest dijous, una exposició organitzada pel mateix Centre Cívic i el grup d'amics gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, aquest G.A.G.L.G.T.B.,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 és descarregar-vos o escoltar aquest programa a través de la nostra web, que és www.rtv-migfim.com i continuem parlant de biblioteques el que sí que us podem recomanar és aprendre idiomes amb les biblioteques de Sant Andreu si vols una nova manera d'aprendre idiomes sense horari, ni presses, ni pressions en què tu pots marcar el nivell i el ritme tindràs material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu, on podràs estudiar gramàtica i fer exercicis o bé llegir còmics i novel·les adaptades a la llengua que estudies. Sota l'epígraf de cada llengua tens la relació dels llibres i el material audiovisual corresponent. Te'ls pots emportar en préstec per treballar-los a casa o bé els pots utilitzar a la mateixa biblioteca. Hi ha zones d'estudi i un espai multimèdia habilitats per tal efecte. Exacte. I si el llibre que necessites és en una altra biblioteca de Barcelona, doncs pots demanar que te'l portin de Frank a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari. Més biblioteques, podem parlar de les biblioteques de Sant Andreu que, perquè hi ha gent que no us ha pigat, té un directori d'autores i autors locals. Doncs les biblioteques de Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·la o amb els seus llibres d'esats, d'història o de cuina, entre altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. I de les biblioteques de Sant Andreu ens n'anem cap a la nau Ivanov, que us ofereix una convocatòria de residència a entitats. El Vivir de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la nau Ivanov, on conflueixen els escèniques, arts plàstiques, disseny, gràfic, fotografia, música, entre altres, s'ofereix un espai diàfan i agradable de treball destinat a creadors i microempreses culturals. La nou Ibanof és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa l'espai als mitjans necessaris a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals perquè hi desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives tot facilitant la generació de sinergies, complexitats i treballs col·laboratius entre ells. I ara parlem de llibres, continuem parlant de llibres, però, mm, atenció perquè ara fem un tomb i parlem d'una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un, a un euro. Els diners que s'obtenen són destinats a projectes solidaris al El Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. D'aquesta iniciativa hi, hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià de l'Associació de Faílies Jesús Maria. En aquesta parada al mercat de Sant Andreu no es ven fruita ni verdura, Es poden comprar aquests llibres per un euro. Els diners ajuden a finançar aquests projectes solidaris de la parròquia. i pots trobar novel·les, literatura infantil, guies de viatges, que són uns exemples i, i són donacions fetes pels mateixos veïns d'aquest barri una quantitat assequible per gairebé totes les butxaques. Doncs sí. Una parada de llibres a Sant Andreu recapta fons per a aquests projectes solidaris a altres països com Guinea Equatorial, Salvador i doncs està al vostre abast. Més coses encara a comentar. Ja ens queden pocs minuts, però els aprofitarem ben bé perquè el que us proposem ara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 Pot com trobar la feina que vols? Per trobar eines i canals de recerca de feina. I com millorar el teu perfil professional? Si t'interessen les noves tecnologies o vols saber més sobre competències i habilitats requerides. Doncs pots participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur, amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per a l'ocupació. Primer he apuntat a sessió informativa i eh, llavors tindres accés al programa que es realitza a través d'aquesta sessió. A partir d'aquest moment ja podes optar a l'assessorament personalitzat i en un ampli programa mensual de formació per l'ocupació. Se t'ajudarà a triar les sessions més adequades també a les teves necessitats i els teus interessos. Doncs han de dir a la zona de Sant Andreu també es fan aquestes sessions informatives la qual cosa doncs, no caldrà que us aneu gaire lluny perquè aquí mateix doncs, les, podreu, les podreu trobar. I també hem de dir-vos que podeu consultar aquestes sessions programades i inscriureu directament a través de la web o truquen al 012, que és el telèfon d'informació general. I encara tenim més coses a comentar-vos, com per exemple els tràmits per renovar la targeta de la residència als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre temes tan diversos com els recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la tàrgia de sanitària, l'educació, els seus drets i deures que tenen com a nouvinguts, perquè et puguin aprendre idiomes o recerca de feina, com i on fer-ho. També se'ls informa del que és la llei d'estrangeria, com els afecta per a renovar el permís de residència, obtenir nacionalitats, etc i així en aquesta sessió doncs, es pot obtenir un comprovant d'assistència. La propera és el proper dia 11 d'abril. Passada la Setmana Santa. Uh -huh. De qual cosa doncs, podeu anar de vacances tranquil·lament, perquè després, després el podreu renovar i fer aquests tràmits. Uh -huh. També dir-vos que hi ha unes dades de contacte, que hi ha una persona que s'encarrega de la zona de Sant Andreu, que és la gent d'acollida de Sant Andreu, que en aquest cas és Emma Ollivan, i el seu telèfon és el 648-191-666. Uh, també teniu el seu mail, que és acollida5 arroba bsn.cat. I, tal com us dèiem, doncs ens queden pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui. i El que farem ara és comentar-vos doncs, una última mm, activitat a realitzar, en aquest cas, a la nau Ivanov. Parlem d'Energies i sentiments, instants de blues, una exposició de fotografia que es realitza doncs, tal i com us deiem, Alana Ivanoff. Situada al carrer d'Honduras número 28, s'us ofereix fins al dia 15 d'abril aquesta exposició Energies i sentiments, instants de blues. A aquesta exposició pretendreix reflectir el treball de molts músics lliurats i absorts pel blues, el qual ho deporten la seva energia i sentiments en les actuacions. Les fotografies han estat fetes des de mitjan del 2009 fins a finals del 2010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 Molt bé, doncs, precisament Fotosagrera és la que s'encarrega d'aquesta exposició de fotografia que es fa a l'Anau Ivanov i si voleu posar-vos en contacte amb ells, doncs teniu un mail i teniu una web també, que és www.fotosagrera.es i dir que l'entrada a aquesta exposició de fotografia a l'Anau Ivanov és totalment gratuïta i nosaltres, que ho deixem aquí ja, marxem i donar les gràcies, en aquest cas a Raquel Ballesteros i a Ricardo Roman Losada per la seva col·laboració en aquest programa Nosaltres ens trobem demà però atenció dir-vos que dijous no serem aquí perquè seguirem la vaga, la vaga general i divendres us donarem compta explicació de tot el que hagi passat en aquesta vaga general Ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que va ser una bona tarda